Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Dan juga para pendengar, <coughs> diman saja antum berada Puji dan syukur kita haturkan ke hadir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Selawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini, yaumul Jumat ah, untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Ikhwat Al-Iman, para pemirsa dan juga para pendengar, Rahimakumullah Jami'an Seperti biasa, kita membahas dan mengkaji aqidah al-sunnah wal-jamaah Yang dalam hal ini, kita membaca dan mensyarah aqidah at tahawiyah Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan definisi Tauhid dan hakikat Tauhid yang sesungguhnya Bahwa Tauhid yang sesungguhnya Merupakan Ketulusan Beribadah Mengikhlaskan seluruh ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kata Imam Abu Ja'far al-Tahawi Naqulu fi tauhidillah bi taufiqillah, bitaufiqillah Anallah wahidun la sharikalah ini maksud Tauhid oleh beliau Itu Tauhid secara umum Kendati dalam pembahasan Tauhid Secara spesifik Adalah Tauhid yang berkaitan dengan Uluhiyya Allah Subhanahu SWT Ikhutalimu rahimakumullah Pada kesempatan ini Kita menjelaskan secara umum Atau secara global Tentang pembagian Tauhid Kemudian kita akan jelaskan asal mula munculnya kesyirikan di sejarah kehidupan manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, kapan muncul kesyirikan dan apa penyebabnya? Astagfirullah rahimakumullah. Bila kita mendengar istilah tauhid di dalam syariat Islam ini, Maka tauhid yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah golongan yang selamat itu secara umum terbagi tiga. Yang pertama tauhid Rububiyah tauhid asmaul shifa dan tauhid al uluhiyah. Kendati di dalam kitab atau dalam penjelasan para ulama, bila kalimat tauhid disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah tauhid dari sisi uluhiyah, iaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah dan ketaatan Itulah inti ajaran Islam dan ajaran seluruh para Nabi. Tapi yang pertama rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala رب alam semesta yang menciptakan dan yang mengatur hal ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala karena penciptaan mengatur mem menghidupkan mematikan yang mencurahkan rezeki kebutuhan hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bersekutu ya, bersama Allah di dalam menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta ini ya. sampai mereka orang musyrikin yang mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka tidak meyakini bahawa sana ada dua Tuhan yang menciptakan alam semesta ini mereka tidak mengakui hal itu. Mereka tidak mengatakan hal itu. Karena pengakuan dan akidah, keyakinan bahawa Allah yang menciptakan, Allah yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta ini. Bahawa alam semesta ini ada yang menciptakannya, yang mengaturnya, itu merupakan fitrah. Fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Maka kalau kita perhatikan sejarah kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang itu yang mengingkari tahu ini sangat atau segelintir dari manusia. Yang terkala dalam hal ini yaitu Firaun. Ya. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku lah tuhanku yang hak Tuhan kalian yang tinggi. Tapi pada hakikatnya Firaun juga dalam hatinya meyakini bahwa bukan lah Tuhan ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ada Rabb yang menciptakan tapi karena kesombongannya ya fadhali marahimakumullah ini tauhid ar rububiyah kemudian yang kedua tauhid asma wa sifat ya yeah. Tauhid asma'u wa sifat Mengimani, meyakini Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Nama-nama Yang terbaik Dan sifat-sifat yang sempurna Asma'ul husna Al asma'ul husna Walahu al-methalu al-a'la Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, dalam hal ini secara umum secara global akidah Ahlussunnah, kendati kita akan jelaskan nanti secara terperinci yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam pembahasan akidah yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Tapi ketahuilah para pemirsa dan juga para pendengar bahawa Tauhid asma wa sifat Secara global akidah ahli sunnah dalam hal ini Mereka mengimani semua Nama-nama dan sifat yang tertadam Al-Quran dan sunnah Ya Kemudian mengimani makna dari nama-nama tersebut Maknanya adalah Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hukum-hukum yang terkait Ya di dalam atau yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Keyakinan keimanan penetapan yang selamat dari empat perkara. Yang pertama yaitu at-ta'til tidak mengingkari. Yang kedua at-tamsil tidak menyerupakan. Dan yang ketiga at-tahrif tidak menyelewengkan atau at-ta'wil dan yang keempat at-takhayyub tidak ya menanyakan tentang kaifiahnya hakikatnya. Naam. Maka wajib kita mengimani, tidak boleh mengingkari, tidak boleh mentakwil. Karena Rasul tidak mentakwil sifat, para sahabat tidak mentakwil sifat, mereka mengimani semua yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Pada Allah di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian, ikhthamlu rahimakumullah yang ketiga adalah tauhid aluluhia. Ini yang tak juga kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya secara global tentang keutamaan keutamaannya. Yang maksudnya adalah meyakini bahwa Allah yang berhak diibadati. Dia lah Allah tempat kita beribadah atau kepadanyalah kita beribadah. Untuknya kita mem mempersembahkan seluruh hidup dan mati kita. Padanya amalan kita lahir dan batin hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ibadah yang tampak dan tersembunyi perkataan dan perbuatan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan kerana Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat dari apa yang selalu kita ucapkan di dalam solat kita kita membaca surah Al-Fatiha Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in engkau lah ya yang hanya kami ibadati dan engkau pula yang hanya atau kami tempat memohon pertolongan rahmatillahi wa rahmatuhu. Nah, tauhid al-uluhiyah ini itu mencakup tauhid rububiyah. Artinya bila seseorang mengibadati Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu pada hakikatnya perbuatan dia telah mencakup keimanan dia kepada rububiyah Allah. Karena mustahil seorang beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengakui keberadaan Allah dan sang pencipta. Nah, dalam istilah bahasanya mutadhammin, itu mengandung dan mencakup. Jadi kenapa kita beribadah kepada Allah? Kita kita meyakin bahawa Allah itu Maha Esa. Allah itu ada yang menciptakan alam semesta ini. Sebaliknya, kalau Tauhid Rubugia kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, keyakinan kepada Allah dalam hal tersebut, itu mewajibkan yang meyakini untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah yang maha esa dalam penciptaan, yang maha esa dalam mengatur alam semesta ini, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya berhak satu-satunya untuk diibadati Dalam Al-Quran Perintah yang pertama dalam surah Al-Baqarah Kita mendapatkan suruhan Allah kepada seluruh manusia Untuk mengibadatinya Qala ta'ala Ya ayuhun nasu rabbakum alladhi khalaqakum Walladhina min qablikum la'allakum tattaqul Alladhi ja'ala lakum ul-ardha firasha Wasama'a bina'ah dan Anzalakum dari Sembah Makan, Fa Ahrab Bih Min Al Thamarat Rizqal Lekum. Hala Tujjallulillahy An Wa Antum Talamul. Wahai sekalian manusia, ibadatilah Rabb kalian, iaitu eh, Rabb yang kelim imanik, kelim yakini Allah Subhan Ibadatilah Dia. Siapa Rabb yang kita ibadati? Aladim Kalaqakum yang menciptakan kalian. Dan juga orang-orang sebelum kalian. Siapa orang yang menciptakan kita dan menciptakan umat-umat sebelum kita? Dia juga yang menurunkan hujan. Kemudian yang membentangkan alam semesta ini atau bumi bagi kita. Terhampar luas. Kemudian yang menciptakan langit ya, sebagai atapnya kemudian menurunkan hujan dari langit sebagai sebab kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan dan alam semesta ini kemudian Allah ciptakan dari buah-buahan tersebut maka keluarlah buah-buahan bagai macam bentuk buah-buahan itulah rizki bagi kita semua dan tidak ada seorang pun yang mengingkari Allah yang menciptakan hal itu. Tidak ada yang mengatakan bahawa ada ya, sekutu bagi Allah yang menciptakan bersama Allah. Ya. Jika yang demikian itu, hanya Allah semata Allah yang Maha Esa dalam menciptakan dan melakukannya, maka hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Maka pala taj'a'lu lillahi anda dan wa'antum ta'alamun. Jangan perlakukan bagi lotandingan sementara belum mengetahui. Mengetahui bahwa Allah yang Maha Esa, tidak ada tandingan dalam menciptakan alam semesta ini. Ya, wa rahimakumullah. Ya. Nah itulah inti dakwah para rasul. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Itulah inti dari pembahasan tauhid. Jadi bukan hanya rububiyah kerana Tahu'i rububiyah itu fitrah manusia makanya para Nabi alaihissalam dia itu salah Allah untuk mengajak umat manusia kepada mentawihkan Allah mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketaatan kepada Allah Karena mereka telah meyakini, mengimani bahawa Allah yang menciptakan tapi yang sangat disayangkan pemahaman Tahu'i ini ya, sungguh Ya, terjadi penyimpangan di kalangan ahlul kalam dan sebagian dari sekte-sekte sufi mereka memahami berbeda dengan pemahaman para nabi sehingga konsentrasi mereka dalam tauhid dan tauhid rububiyah ya, mereka berlogika berdalil berargumentasi kata mereka untuk menetapkan keberadaan alam ini bahwa ada sang pencipta ya subhanallah habis waktu mereka Ya, dengan menggunakan akal dan lebihkan mereka Mereka tidak memahami tauhid yang diserukan oleh para nabi Tauhid yang Allah turunkan kepada para nabi Tauhid yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani dan diyakini Sehingga kita melihat dalam kitab-kitab Referensi yang ditulis oleh Ahlul Kalam Sungguh pembahasannya tidak menjadi perhatian mereka Ya. mereka berlogika berargumentasi habis waktunya capek mereka ya. menyebutkan dalil argumentasi padahal perkara ini adalah perkara yang telah merupakan fitrah ya. berbeda dengan pengikut para anbiya ahli sunnah wal jamaah mereka sungguh perhatian yang sangat besar pada tauhid pada hakikat tauhid yang sesungguhnya mengajak umat manusia untuk menikhlaskan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala ya mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah mereka karena kalau mereka mengimani tauhidul rububiyah mengimani Allah yang menciptakan tapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala maka ibadah mereka tidak diterima bahkan mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kalau mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ya fata limarahimakumullah oleh kerana itu kata Imam Ibn Abil Iz yang di dalam syarah أقيدة الطحاوية هذه بها كتب له وكثير من اهل النظر يزعمون ان توحيد الربوبيه kata beliau ya i'tiqaduhum anna at-tauhid ar-rububiyyah alladhi qarraruhu wa ukarriruhu tauhid al-ilahiy alladhi bayyanahu al-Qur'an wa da'at ilayhi ar-rusul wa jadi kata beliau bahawa banyak dari kalangan ahlul kalam yang mereka beragama hanya menggunakan logika semata ya mereka meyakini bahawa Tauhid Rububiyah itu yang Tauhid yang sesungguhnya ya, Tauhid yang dijelaskan atau Tauhid yang menjadi prioritas dan perhatian mereka sementara kata Imam Ibu Nabil Isal Hanafi bahawa sesungguhnya Tauhid yang yang da'at ilaihi ar-rusul wa nazzala bihi kutub wa tauhid al-uluhiyah al-mutadammin tauhid ar-rububiyah al tauhid yang diserukan oleh para rasul dan yang diturunkan kitab-kitab ya, dengan membawa tauhid tersebut Iaitu tauhidul ilahiyah yang mencakup tauhid ar wa huwa ibadatu llahi wahdahu la syarika ya'tumu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata itu perbedaan ya dari sisi tauhid sudah ada perbedaan antara ahli kalam dengan ahli sunnah wal jamaah maka mereka yang mengikuti metode ahli kalam ya di dalam memahami tauhid kita dapatkan dalam kehidupan mereka tidak ada perhatian terhadap tauhidul uluhiyah maka muncul dari perilaku dan sikap mereka perkataan-perkataan perilaku yang mengeto dan menodai tauhidul uluhiyah bahkan di antara mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang terang-terangan perbuatan syirik secara nyata mereka tidak sadar sadar atau tidak yang penting perbuatan tersebut bertentangan dengan tauhid tidak ada dalam kajian-kajian mereka perhatian terhadap Tauhid ini. Tidak ada pembahasan-pembahasan majlis-majlis ilmu dan dikir mereka pembahasan tentang Tauhid ini. Kalaupun itu mereka ya, sebutkan itu hanya berkebetulan dan juga itu pembahasan yang global. Ya. Maka apa terjadi? Muncul di mayoritas masyarakat ya, kejahilan terhadap Tauhid ini sehingga dengan mudah mereka terjerumus kepada sebab-sebab dan sarana-sarana yang menundai tauhid mereka itulah yang terjadi, itulah realita nah sehingga bila ada yang mengajak pada tauhidul uluhiya mengikhlaskan tauhid, tidak ada perantara antara kita dengan orang beribadah tidak boleh kita ya ma melakukan hal-hal yang akan merusak tauhid atau sarana-sarana -saran dan situs-situs kesyirikan itu harus dijauhi ditinggalkan maka akan muncul perlawanan dari mayoritas terutama lagi bila situs-situs atau sarana-sarana tersebut berkaitan dengan ya, makam atau kuburan orang-orang soleh itu akan dapat perlawanan pada hal ikhwatul iman rahimakumullah yang dijelaskan oleh imam Ibn Abdul Is binah bahwa bani tauhid الذي جاءت لنا من الرسل ونزل به الكتب وتوحيد الالهيه المتضمن التوحيد الربوبيه bahkan tauhid yang diserukan kepada rasul yang turunkan kitab قوم ادله التوحيد الاولويه يمنكوك توحيد الربوبيه ايت هو عباده الله وحده لا شريك له ايت من عباده الله سماتا تيادا فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا من العرب كانوا يقرون بربوبيه الله بالتوحيد الربوبيه وان وَقَالَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَ تَذَكَّرُونَ Jadi, pembahasan Tauhid al-Rububiyah ini pembahasan atau perkara diingati orang musyrikin orang musyrikin adalah kalangan Arab ya menetapkan hal itu jadi mereka yang berbuat syirik yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti mereka tidak mengimani keberadaan Allah, bukan. Mereka mengimani bahawa Allah yang menciptakan. Allah yang mengatur urusan hidup mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, mereka tidak mengingkari hal itu. Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam perangin mereka? maka jawabannya, kena mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Ya, Allah menyebutkan, jika engkau bertanya kepada mereka, Muhammad wa la'in sa'atau man khalaqa s-samawati wal-aqla yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang -orang musyrikin, siapa yang menciptakan? Ya, langit dan bumi. Mestaya mereka akan mengatakan Allah. Ya. Begitu juga bila aku tanyakan kepada mereka, kul katakan kepada mereka, kepunyaan siapakah? siapakah yang menguasai ya, bumi yang ada di dalamnya dan isinya ya in kuntum ta'lamu jika kalian mengetahui saya kuluna lillah itulah milik Allah kekuasaan Allah kul afalat takkarun Kenapa yang tidak ya, menjadi orang-orang yang ingat artinya, ingat tauhid beribadah kepada Allah dan itu banyak dalam Al-Quran seperti itu menjelaskan kepada kita bahawa keyakinan kepada Tauhid dan Rububiyah Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur Allah yang uh, melakukan sesuatu atau segala sesuatu di alam semesta ini itu tidak cukup na'an akan jadi apa yang menyebabkan mereka diperang oleh Rasul S.A.W sampai Rasul menghalalkan darah mereka Ya, menghalalkan harta mereka dan istri-istri mereka menjadi tawanan rahasianya adalah kerana mereka mempersekutukan audham ibadah Umar tuhanu qatil an-nas hattah yashhadu an la ilaha illallah wa'ana muhammadun rasulullah na'am aku diperintahkan untuk merangi manusia mereka mengucapkan la ilaha illallah dan muhammadun rasulullah Itulah Tauhid. Kau dah mereka untuk beribadat kepada Allah, mengerjakan solat, zakat. Setelah mereka bertauhid, fa'in fa'alu dalikah asumumini di ma'mu amwal ini lebih hakul Islam. Bila mereka melakukan hal itu maka selamat, ya darah mereka dan harta mereka. Ya khalimah rahimakum Allah. Kemudian kenapa mereka juga diperanggil Rasul? kerana mereka menjadikan antara Allah dan mereka dalam beribadah perantara wasilah dan mereka memohon kepada wasilah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. itu yang terjadi jadi menjadikan terutama orang-orang yang soleh di kalangan mereka Kemudian mereka membuat patung-patung ya. Dari orang-orang saleh tersebut Bahkan kita mendapatkan Sejarah peradaban manusia ya. Dan sebagainya jelaskan Al-Quran Bahawa awal muncul kesyirikan tersebut Dalam hal ini tak kalah mereka ya, <coughs> Mengkultuskan orang-orang saleh. Kemudian Menjadikan mereka sebagai perantara Antara mereka dengan Allah dalam beribadah Jadi mereka memohon kepada orang-orang soleh yang telah mati tersebut Agar mereka Ya Menyampaikan Mengangkat hajat mereka kepada Allah Dan langsung pada Allah mereka meminta Ya Mereka para syufa' Perantara kami Mereka sebagai wasilah kami Ya dalam mendapatkan hajat dan keinginan kami. Nah, dan itulah menjelaskan Allah Subhanahu Wataala tentang kaum, ya kaum Nabi Nuh Aleyhi Salam, dalam surat Nuh ayat 23 Allah Subhanahu Wataala menjelaskan, ya, bagaimana orang-orang musyrik di zamannya mengatakan, ya jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh tersebut. Qala ta'ala wa qalu latadarruna alahatakum wa latadarruna waddan wa la syawa'a wa la ya'u mereka mengatakan kaum Nabi Nuh tersebut Nabi Muhammad mengajak mereka untuk beriman kepada Allah ikhlaskan ibadah kepada Allah tapi mereka mengatakan kepada ya, uh, masyarakat pada kaumnya wa qalu latadarruna alahatakum jangan jangan tinggalkan ilah-ilah kalian sembahan-sembahan kalian wa la tadrunna waddan wa la siwa'an wa la wa ya'uq wa nasra lima ini nama-nama para nama ar orang saleh wadd siwa' yaqqus wa ya'uq wa nasra ya dikemana nama tersebut itulah nama-nama orang-orang ar saleh dari kalangan nabi nuh apa yang terjadi Jelaskan dalam kita tabsiyah dan tetap hadis Ibnu Abbas menjelaskan dan juga selain Munawwab dari kelangan salafus Nabi Nabi Kata beliau an Nabi asma' Nabi salihin Fi Nabi Nabi Nama Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi orang Nabi Nabi Nabi Nama orang-orang Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi kalau bahasa kita sekarang mungkin, ya, nama lima para wali di zaman Nabi Nuh. Ya. Siapa mereka? Mereka wabdan suwaan wa ya'uh wa ya'uh Apa yang terjadi? Falamma nantu ankafu ala kuburihim. Tadkala mereka telah meninggal, maka kaumnya, kaum mereka itu ankafu ala kuburihim. Ya. Iaitu beribadah menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai fasilitas beribadah. Bersemedi di sana. Ya. Menetap di sana beribadah. Mendatanginya. Semua sewaru teman filan kuda mereka membuat patung-patungnya. Ya. Atau membuat fotonya. Ya. Dipotong. Gambar-gambar. <coughs> Digambar orang-orang tersebut. Dipajangkan. Ya. <coughs> Apa yang terjadi? ثُمَّ taala عَلَيْهِمُ الْأَمَنِ تَقَلَى Waktu berlalu Generasi pertama Ya Meninggal <coughs> Datang generasi selanjutnya Kemudian tidak ada yang memperingatkan Ilmu berkurang Bahkan ilmu mulai terkubur Muncul uh, tradisi-tradisi budaya-budaya kesyirikan tersebut yang menjamur. Apa yang terjadi? Wal hasil fa abaduuhum min Mereka ibadati Ya. Dari selain Allah. Yang awalnya mereka beribadah kepada Allah karena Nuh mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi disebabkan ya. Lima nama para wali yang mereka agungkan ini. Mereka buat foto-fotonya gambarnya dipajang di tempat-tempat majlis mereka. Ya. Bahkan dibuat patungnya Lalu mereka ibadati Kemudian ternyata patung-patung tersebut Ikhwat iman para pemirsa Itu pula yang sampai ke tangan orang-orang musyrikin Arab Di zaman ya, sebelum Nabi Subhanallah Jadi Wallahu alam ya Bagaimana kau bisa sampai Tapi yang jelas ya, Begitu terutupan Nabi Nuh Itu semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu disebutkan oleh Ibn Abbas, ya setiap kabilah, ya kabilah, kabilah, per kabilah, persuku mereka punya patung-patung tersendiri yang mereka ibadati. Oleh karena itu, Islam dalam hal ini, sangat tegas. Ini perkara berkaitan dengan masalah Tauhid. Segala sarana, prasarana, yang akan menjurumuskan umat manusia dalam kesyirikan, yang akan menjurumuskan umatnya pada kesyirikan, itu ditutup dan dibendung oleh Islam. Sehingga dalam menyikapi kuburan orang-orang soleh, Islam sangat tegas sekali. Nabi SAW, ya, sampai detik-detik terakhir dari kehidupannya, selalu memperingatkan umatnya, hati-hati kalian. Jangan kini menyerupai perilaku dan tingkah laku, atau tradisi dan budaya, orang-orang yang telah dimurka dan dilanat oleh Allah kaum Yahudi dan Nasara. Sehingga Rasul perintahkan Ali bin Abi Thalib pergi pada setempat melihat di mana kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang dibangun Dan juga ada di sana Ya patung-patung yang dibuat Maka dihancurkan, diratakan Kuburan tersebut Ya, dalam sahih Muslim An-Nabi Hayyat Al-Asadi Kala qawali Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Al-ab'athuka ala Ma'ba'athani Rasulullah Sallallahu S.A.W. Amarani Alla la'ada'a qabran Mushrafan Illa Sawaituh. Wala timfalan illa tomastu Wahai Abu Hayyat Al-Asadi Maukah engkau aku utus kepada suatu ya, uh, Tugas ya. Sebagaimana Rasul juga mengutus saya untuk melakukannya Yaitu Rasul memerintahkan saya Jangan engkau tinggalkan ada kuburan yang musyrapan Yang ditinggikan, yang dibangun Illa sawaita kunyil kemuratakan wa'ali Wala timfalan illa tomastu dan juga tidak ada patung-patung berkecilan menghancurkan. Ini perintah siapa? Rasul saw. Pada siapa? Pada Ali. Dan Ali memerintahkan Abi Hayat al Asadi. Ini dalam Sahih Muslim. Bandingkan dengan perintah Nabi ini dengan kondisi umat di zaman sekarang ini. Sungguh Tauhid, ya, menangis melihat kondisi umat yang menjadikan kuburan-kuburan yang mereka kata kun kuburan orang saleh, ya bahawa dibangun bermegah-megah mereka dalam hal itu bermegah-megahan dalam hal itu berlomba-lomba Assalamualaikum ya dalam Islam bahawa permasalahan ini sungguh telah sangat jelas gak boleh kita membangun kuburan Kecuali seukuran mengangkat atau meninggikan kuburan, kecuali seukuran satu jengkal. Ya, kemudian dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sahih yang bukan Islam, ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katalah fimara di mauti, ya, di saat-saat sakit ya kematian beliau. Jadi berarti ini di penghujung hayat beliau, di akhir-akhir kehidupannya. Abu Ketanabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laaana Allah al wal-Nasara. Ia telahu kuburan nabiah masjid. Allahumma laaana kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masjid sebagai masjid. Bisa berarti masjid itu bangunan masjid, ya. Atau masjid berarti maknanya adalah, iaitu tempat mereka sujud atau berkhabar ibadah, fasilitas ibadah tempat mereka beribadah. Ikhlatil rahimakumullah. Ini penyebab kenapa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Dan itu disampaikan Nabi untuk mengingatkan umatnya, memberikan peringatan dan warning kepada mereka jangan sampai kita terjerumus ke dalam perilaku yang sama sehingga mendapatkan laknat dari Allah. kalau kata Aisyah mengatakan qalat Aisyah radhiyallahu anha laula dhalik laqubarza qabruhu walakin karaha an yutakhal aw yutakhal masjidah ya kalau laula dhalik kalau bukan karena hal itu ya, kuburan beliau dijadikan sebagai fasilitas ibadah diagungkan kemudian dijadikan tempat ibadah tentu akan kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam la ubriza qabruhu ya dikeluarkan, ya ditampakkan, dikuburkan di tempat yang luas, yang terbuka. Walakin karenya tak ada masjidan, kan? Tapi beliau, ya, khawatir akan dijadikan sebagai fasilitas ibadah. Mungkin itu diantara hikmah kenapa ya kuburan Nabi itu dibatasi, ditutup, ya. Kendati itu bukan alasan bagi uh, kita mengatakan bahawa boleh memasukkan kuburan ke dalam masjid, karena pada dasarnya kuburan Nabi saw ada pesan dahulunya itu, itu di luar masjid, di, boleh dikuburkan di pamer, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perluasan masjid terjadilah. Dan itu pun bukan di zaman Ali, bukan di zaman Abu Bakar, bukan di zaman Umar bukan di zaman Uthman, tapi di Khalifah, iaitu ya, pemerintahan Bani Umayyah setelah mereka. Dalam hadis selain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bukhari muslim juga, ya disebutkan di waktu beliau ya, kondisi sakit, iaitu di akhir akhir kehidupan beliau, Disampaikan bahawa ada sebuah gereja yang dilihat yang ada di negeri Habasha. Ya, kalau tidak salah dilihat oleh Ummu Salma dan juga Aisyah, kerana mereka berhijrah daripada hijrah yang pertama iat ya. kemudian mereka menyebutkan bagaimana gereja tersebut begitu indahnya ya bagus sekali dan ada foto-foto di dalamnya tentunya foto-foto para nabi mereka orang-orang soleh mereka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ulai ka idama ta fihim rajul salih banu ala qabrihi masjidah wasawwaru fih tilkat tasawir ulai ka syirarul khalqi 'inda Allah yaumul al qiyamah mereka itu adalah orang-orang yang apabila meninggal dunia di kalangan mereka orang-orang soleh, orang soleh. Mungkin istilah kita yang lebih istilah yang lebih familiar adalah wali. Ya kata mereka seperti itu. Jadi kalau ada yang meninggal di kalangan mereka para wali, ya? apa yang mereka lakukan? Banyak qabrihi masjidah. Mereka membangun di atas kuburan itu masjid-masjid, masjid tempat ibadah. Bisa di itu bangunan, masjid, gunakan beribadah, dan bisa berarti masjid adalah tempat mereka beribadah, ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan. Waswaraufi tilkasa mereka menggambar itu, gambar-gambar yang ada, tinggalkan foto orang solehnya, tinggalkan foto para walinya, kan begitu? Nah, kalau tadi dalam <coughs> Nabi Muha, di zaman Nabi Muha ada lima wali yang diagungkan, mereka buat gambar-gambarnya. Ya, dipajang di majlis-majlis mereka. Nah, di kaum Nasarah terjadi juga seperti itu. Terjadi seperti itu. Dan itu ditempelkan, dipajang di gereja-gereja mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mereka? Apakah mereka orang yang terbaik? Tidak, ternyata mereka makhluk yang paling jelek di sisi Allah, yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat. Udah ikhshirar al khalq Allah ya malkiyam. Mereka adalah orang yang paling jelek, makhluk yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi ternyata Nabi menjelaskan kepada kita, bukan begitu kita mencintai orang-orang soleh. Bukan membuat patung-patung mereka atau membangun di atas kuburan mereka masjid, pasti tempat ibadah atau mem memfoto gambar-gambar mereka. Bukan ternyata begitu cinta kepada orang-orang soleh. Bahkan itu fasilitas kesyirikan yang terjadi itu zaman Nabi Nuh terjadi seperti itu. kaum Yahudi Nasara terjadi seperti itu, apakah terjadi di umat ini? Silakan pemirsa menjawab dan melihat fenomena yang ada. Ada di sahih Muslim. Di dalam sahih Muslim. Ya. Dari Naam, dari Aisyah radhiyallahu anha aidah. Nabi saw dari Nabi saw bah beliau mengatakan ya, kublan Yamu tapi khamz sebelum beliau meninggal di khamz iaitu lima hari di khamz dan ini menunjukkan pada kita ini di akhir akhir kehidupan Nabi saw beliau kita kenal berdakwah 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah semua penuh dengan tauhid dari awal sampai akhir. Ya, mengajak umat pada Tauhid, ya, memerintahkan umat pada Syariat Islam yang utuh dan sempurna di akhir akhir hidup beliau Bluetooth yang menjaga keutuhan dan ketulusan Tauhid, memperingatkan umat dari bahaya hal-hal yang akan merusak Tauhid. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna man kanakubla kum, kano yatfiduun qubur anbiyainim wassalihim masajid ala fala tattakhidhu qubu al-qubur masajid fa inni anhaakum an orang-orang so, sebelum kalian yahudi dan nasara dan umat-umat sebelum mereka كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد mereka menjadikan kuburan-kuburan ya nabi-nabi mereka wasaliheen liat dan orang-orang saleh mereka yaitu Orang-orang atau yang mereka katakan sebagai Wali-wali mereka Masjid sebagai masjid Tempat fasilitas ibadah Kata Nabi S.A.W. Fala tak takhiru kuburan masjid Jangan menjadikan kuburan sebagai fasilitas ibadah Masjid Sesungguhnya aku melarang dari hal itu Dalam hadis yang mulia ini ada tiga redaksi larangan Yang tegas dan nyata Yang pertama Allah menyebutkan ini perilaku orang-orang Yahudi atau umat-umat yang mendapatkan laknat dari Allah. Ternyata kerja mereka apa? Itu menjadikan kuburan-kuburan para Nabi orang-orang soleh mereka sebagai pusat ibadah. Ya. Maka bernazak berkurban dan juga memberikan sajian bermacam-macam. Ya. Kemudian yang kedua larangan Nabi serantata Allah, fala tetak hidul kuburna sajid. Jangan menjadikan kuburan sebagai pusat ibadah. Yang ketiga redaksinya Fainni anhakum anda Subuhnya aku melarang kalian dari hal itu Adakah larangan yang lebih tegas Dan nyata dari hal ini Ini hadis Di dalam sahih muslim Dari sini kita mengetahui Bahawa Nabi SAW tidak akan mungkin Dalam syariat Islam, syariat Nabi yang mulia Tauhid berkumpul adanya tempat ibadah Dengan, dengan kuburan Artinya Masjid ya masjid, kuburan ya kuburan Gak boleh kuburan masukkan masjid, gak boleh masjid bangun atas kuburan Ini syariat Nabi SAW Ini sabda Nabi Ya. Lalu bagaimana kita umatnya yang mengaku mencintai Nabi Yang mencintai orang-orang soleh, apakah Kita akan menjadikan ya, Atau mentaati sabda beliau Atau mengikuti risi dan budaya kita atau budaya umat-umat sebelum kita, silakan dipilih. Ini jelas hadisnya? Jelas hukumnya? Lalu, buktikan bahawa kita cinta kepada Nabi, sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah dan tradisi dan budaya Ahlul Kitab, tapi ikuti sunnah beliau. Sekelaskan ibadah. Jangan mengkutuskan orang-orang soleh, karena itu adalah syarah prasana pada kesyirikan. Ya, Tapi ikutilah sunnah. Amalkan tauhid reflekskan ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa agar Allah menjaga iman kita dan akhlak kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Kata Islam jazakallah pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa tuh mendengar di manapun Anda berada. Yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon yaitu 021 8236543. Ringkan pertanyaannya di layanan pesan singkat yaitu 0819896543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Uh, dari Abu Yudo dari Basura Tirti. Silakan. Dari ya, Assalamualaikum, mas. Ustadz, eh, saya mau tanya tentang ada tiga masjid yang saya datangi. Yang pertama taman makam pahlawan itu ada musola. Kemudian, tapi di batas jalan di dalam kompleks itu sehingga tidak langsung dengan makam. Terus yang kedua masjid di maaf, tidak, kota Buntong tidak bisa disebutkan, mungkin Pak masjidnya. Ayo tidak tidak usah disebutkan oh, ya. nama masjidnya ya, ya oke okay. kemudian masjid itu ada lagi di Hongkong di kotanya itu usaha pengurusnya tampaknya dia sudah mau memisahkan kuburan dengan masjid dia buat seperti gang tapi gangnya buntu tapi sepertinya ada usaha untuk memisahkan antara kuburan dengan masjid nah bagaimana kita apakah boleh sholat di situ karena sudah ada usaha untuk memisahkan namun ya gangnya buntu karena Padatnya wilayah di situ. Itu saja sekadar sekoranai. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abu Yudho, barakallahu fik sepertanyaannya. Ya, berkaitan dengan uh, masjid yang atau musalla, yang mungkin ada dalamnya kuburan atau tadi dibatasi oleh jalan, ya, bahwa dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam agama Islam, pada hakikatnya tidak boleh disatukan antara kuburan dan masjid atau fasilitas ibadah tempat ibadah dengan masjid, dengan kuburan. Kuburan tempatnya terpisah, masjid tempatnya terpisah. Kenapa demikian? Karena sangat dikhawatirkan bahwa itu akan menjadi sarana untuk berbuat kesyirikan, akan menodai tauhid. Dan realita hidup kehidupan manusia itu membuktikan bahwa ketergantungan mereka. Keterkaitan hati mereka kepada Kuburan-kuburan Terutama kuburan orang-orang soleh Atau para wali Kata mereka Ini tidak dipungkiri Nah makanya Islam membatasi Menutup celah Sekecil apapun celah untuk hal itu Maka diantaranya tidak boleh Ya ada masjid Kemudian ada kuburan Dalamnya atau masjid Ada kuburan di depannya Atau di pekarangan masjid yang ya. di kursinya kah? Atau di dalamnya Sehingga mereka surat mereka menghadap kuburan di Oleh karena itu dalam hal ini jelasnya para ulama Bila ternyata ada masjid dan kuburan Maka dilihat Mana yang di dulu Kalau seandainya Kuburan yang dahulu berarti masjid dihancurkan Dan dibangun tempat lain Seandainya Kuburan belakangan datangnya Kuburan digali maka dipindahkan tempat lain Selesai ya apalagi apalagi ya seperti yang tadi ada kondisi yang memungkinkan untuk dipisahkan maka dia berusaha untuk memisahkan masjid dari kuburan tersebut nah jika seandainya di dalam masjid tersebut masih ada kuburan yang jangan salat di sana salat tempat lain yang masjid tersebut tidak ada hal-hal yang seperti itu kerana tidak boleh kita solat menghadap kuburan. Ta tusallu ilal kubur, kata Nabi SAW. Wala tusalli alaiha. Jangan solat menghadap kuburan dan jangan solat di atas kuburan. Loh bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Yang nah, jelaskan oleh para ulama itu tidak alasan. Kerana hadis-hadis yang sampaikan Nabi Wasallam tadi, tidak ada hadis setelah itu yang menjelaskan Rasul menghapus hukum yang disampaikan beliau. Atau penghujung hayatnya. Nah, Korangologinya, bahwa dahulu masjid Nabi saw atau kuburan beliau, ya atau rumah beliau bukan kuburan beliau, nama rumah beliau di pinggir, ya masjidnya di samping masjidnya dan situ kamar-kamar istri beliau, kemudian begitu beliau wafat beliau dikuburkan di kamar Aisyah radhiallahu an, dan itu masih di luar masjid beliau, karena antar rumah beliau dengan mimbarnya, ya begitu, itu dibatasi. Maka di zaman Abu Bakar, zaman Umar tak ada, -ada perluasan beliau tidak masukkan kuburan tersebut, ya, bagian timur dari masjid Nabawi tersebut. Perluasannya bagian barat zaman Uthman begitu juga dan Khalifah setelah itu. Nah, oleh karena itu itu bukan alasan. Nah, kembali kan pada pertanyaan tadi maka bila ada musalah dan dipisahkan oleh jalan dan itu jalan tersebut bukan bagian dari masjid lagi maka tidak ada masalah karena terpisah dari pekerangan masjid ya. adapun kondisi tadi yang kedua maka ya berusaha untuk memisahkan masjid dari kuburan tadi ya. karena kita dilarang untuk sholat menghadap kuburan dan juga sholat di masjid yang ada kuburannya ya. kenapa Ustaz? kan kita bukan mengibadati ya, penghuni kuburnya benar-benar mungkin -benar, sholat itu ibadah pada Allah tapi ini larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita solat ke kuburan atau solat menghadap kuburan atau di atas kuburan. Ada sedikit ya, tentunya ia di kelangan para ulama. Bagaimana kalau seandainya kuburan tersebut di pekarangan di belakang misalnya, bukan di arah depan dan tidak dalam masjid. Ya, apakah yang termasuk ke dalam menjadikan kuburan sebagai masjid atau masjid sebagai kuburan? Ya memasukkan masjid atau kuburan dalam masjid ya ada sedikit perbezaan tapi yang jelas Dilarang seorang menguburkan ya atau jenazah di pekarangan masjid atau menjadikan pekarangan masjid sebagai tempat kuburan maka jika ada berwasiat orang meninggal nanti kuburkan saya depan masjid misalnya atau pagar masjid maka tidak boleh dilaksanakan wasiat tersebut kerana bertentangan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi intinya terus dia ya, dipisahkan masjid tersebut, dari kuburan tersebut, atau kuburan dari masjid, maka setelah itu, insyaAllah, ya tidak ada larangan untuk melakukan sholat di sana. Nah, demikian, Sebut, atau kuburan dari masjid, maka setelah itu, insyaAllah. Nah, baik, syukurkan. Saya benar-benar, demikian untuk Bapak yang bertanya, yang mudah-mudahan dapat difahami dari jawaban Allah Isad. Dan selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan di lain pesan singkat. Ya ada pertanyaan, Yusud, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang dai yang tadinya sering mendakwahkan tauhid, yang mulai dari hal-hal yang terpenting hingga terus eh, berurutan. Tapi akhir-akhir ini hal tersebut mulai luntur dan malah sering mendakwahkan hal-hal yang berkait, berkaitan eh, dengan permasalahan sekarang atau kontemporer, atau juga dapat disebut dengan katanya fikul waki. Apakah sebaiknya kita tetap menghadiri kajian, eh, kajiannya tersebut? Saya mohon nasihat dan penjelasan. Terima kasih. Eh, tidak diragukan bahawa Islam ini agama yang universal, yang mengeluru. Yang telah kompleks, ya, yang telah sempurna. Semua telah diatakan dalam Islam, <coughs> mulai dari sendi-sendinya, <coughs> landasan utamanya, perkara akidah, Perkara Tauhid, perkara ibadah, perkara muamalah, akhlak, sempurna. Islam mengatur semuanya. Ya, Maka seorang bayi dalam mengajak pada Islam secara kafah. Secara kafah. Kerana Islam membutuhkan tentang penjelasan masalah ibadah yang benar. Membutuhkan tentang sikap bermuamalah, berinteraksi, transaksi, jual beli. Umat Islam membutuhkan, orang menjelaskan bagaimana menata tetangga rumah tangga, akhlak mulia dan juga ya, sikap dan akhlak seorang Muslim. Ya. Kan tapi tentunya semua itu tidak lepas, tidak boleh terlepas dari pembahasan Tauhid. Kerana ini semuanya landasannya. Bukan berarti dakwah Tauhid ini hanya dakwah Tauhid tadi dibahas, masalah akhlak tidak dibahas, mahu tidak dibahas, ya, masalah transaksi tidak dibahas bukan itu maksudnya Para nabi dulu membena masalah perilaku sikap umat tapi prioritas utama mereka tauhid Coba kalau orang memahami dakwah tauhid ya hanya tauhid tauhid tauhid tauhid kemudian umat butuh penjelasan tentang masalah fikih tentang masalah ibadah tentang masalah ya transaksi jual beli bagaimana harta mereka bisa bisnis mereka yang halal Akhlak, tapa banyak sekarang yang akhlak yang bobrok dikelangan kaum Muslimin, ya, itu dibutuhkan. Maka seorang dai sambil melengkapi, jangan ada yang mengatakan kalau ada yang bahas masalah akhlak, loh ini bukan dakwah tauhid. Kalau berhas konsentrasi masalah fikih muamalah atau pembahasan fikih kontemporer, karena dia mungkin ahli di sana, oh ini bukan dakwah tauhid. Keliru. Saya katakan keliru memahami dakwah tauhid seperti itu. Bukankah Islami udah khusyshul nikahfa? tapi seorang dai tidak boleh melepaskan tauhid. Bagaimanakah pembahasan tentang masalah akidah dan tentang masalah, masalah ibadah, masalah muamalah, tentang masalah akhlak dia dikaitkan dengan tauhid. Akidah kena akhlak buat dari akidah yang benar. Ya. Akhlak ada buat dari akidah yang benar. Ada muamalah yang baik, transaksi yang memberi pada jiwa. Ya, Harta yang halal Harta yang haram Menjelaskan pada umat Ya begitu Tapi tentunya tidak boleh lari dari Landasan utama Prioritas utama Tauhid Maka dalam hal ini Kenadai sangat terbatas kemampuannya <tuh> Maka dalam hal yang harus kerjasama Ya Harus bersinergi Kalau anda membahas masalah akidah Jangan Ya Mencelah saudara yang lain yang mereka juga ada ahli sunnah. Mengajak pada bahas masalah. Masalah akhlaknya. Salah melengkapi. Tapi bagi mereka yang mengajak pada. Bagaimana bermuamalah. Bagaimana transaksi. Bagaimana akhlak. Terus perhatikan masalah tauhid. Mengajak umat untuk ibas ibadah kepada Allah. Kena inti hakikat tauhid apa? Saya ingin bertanya kepada kita semua. Inti hakikat tauhid. Bagaimana hidup mati kita ini kita jalani bagaimana mempersembahkan diri kepada Allah. Bukan sekadar inti dakwah tauhid yang kita menghafal dalil-dalilnya dan pembagian-pembagiannya. Bukan sekadar itu saja. Itu secara teori. Tapi yang sesungguhnya tauhid yang sesungguhnya ketulusan jiwa. Kebersihan hati, ketulusan jiwa. Bila menghambakan di dalam hidup dan mati kita hanya untuk Allah Kita berbicara Untuk siapa Untuk dunia Mencari pengikut Mencari simpatisan Untuk dipuji atau lillah Menuntut ilmu untuk siapa Dikatakan sebagai apa Seorang yang alim Ulama yang sebenar-benarnya ya, Inilah Mungkin ulama besar Kita menyampaikan perkara yang lain, bersadak atau berimpah, membangun relasi untuk apa. Ya. Jadi itu harus dibangun atas Tauhid, ketulusan niat, keikhlasan, maka hidup kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau saya lagi membahas mas Tauhid, khatam kita Tauhid, khatam, berulang kali dikaji, tapi perilaku tidak mencerminkan Tauhid. Apakah beres Tauhidnya? Dalam dia menyampaikan dakwah. Dalam dia bertutur kata, memang relasi. Ya. Dalam masalah berloyalitas, walak dan barak. Jadi, ikhla Allah rahimahkumullah, na'am. Tawheed mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Hidup dan mati kita, serakan padalkul unna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan hidup kita ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, permuamalah, dan yang lainnya. Islam yang kafah, dari itu semua lillah, itulah tauhid. Dan kita menyampaikan kepada Umar seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya dai, da kalau maksud masalah-masalah kontemporer yang masalah-masalah yang muncul perkara-perkara yang membutuhkan pemahaman, membutuhkan ya hukum berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang jelas dan dia konsen dalam hal itu maka selama penelitian pembahasan tentang perkara-perkara kontemporer ilmiah yaitu nawazil istilahnya kita membutuhkan orang-orang yang membahas tentang hal itu tapi dia tidak boleh melalaikan merituskan untuk menyampaikan pada umat pembahasan tentang masalah tauhid, keutamaan mikhaskan ibadah kepada Allah bersikap berperilaku dia ya, berdasarkan tauhid akidah yang benar, memperingatkan dari perbuatan-perbuatan syirik, ya, besar dan kecilnya, perbuatan musyallaria dan yang lainnya. Ini jadi mari para dai Ahlussunnah ini bersinergi. Ya, bukan saling ya mencemooh atau saling mungkin ya memboleh begitu yang lain. Loh ini dakwah. Ini akhlak saja dakwanya. Ini masalah mu amala seja, ini, temporal. ini yang da'awat tauhid. Kalau khatam kita tahu itu tauhid, subhanallah. Siapa memerintahkan kita harus mempelajari kitab tauhid? Yang minta kita kitab Al-Quran, kita buat tauhid. Kalau yang menyampaikan pembahasan tauhid, mengambil ayat-ayat dari Al-Quran, dan tidak mesti kita buat tauhid, dia adalah da'i tauhid. Dia adalah da'i tauhid. Karena Al-Quran kita buat tauhid. Kalau saya ditanya, apa kita tetap tauhid? Kita Al-Quran, Baca. Itu Tauhid. Alangkah bijaknya seorang da'i dia menafsirkan Al-Quran, mengambil ayat-ayat tentang Tauhid, dia sampaikan Tauhid yang benar. Menghadir had hadis Nabi SAW dan yang lainnya, dia sampaikan tersebut. Apakah itu tidak da'i kepada Tauhid? Tapi da'i Tauhid tentunya tidak juga buta dari kondisi umat. Mereka membutuhkan pencerahan. Mereka ditanya tentang kondisi umat. Apa yang dilakukan? Sikap Sikap yang dilakukan. Apakah dia membisuti memberikan jawaban? Tapi begitu jalan diberikan, dia konsen lagi, mengajarkan umat pada ilmu. Tidak sibuk dengan hal-hal, ya urusan politik, urusan mungkin hal-hal yang menyibukkan mereka dari urusan agama. Tapi dia memberikan nasihat pada umat. ya, Dan memberikan nasihat kepada para pemimpin. Mendoakan kebaikan bagi mereka. Begitu. Yang harus seharusnya kita paham tentang dakwah, sunnah ini. Ya, sudah yang mengajak pada memperbaiki urusan umat. Permasalahan umat menerima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi begitulah dakwah kita. tidak boleh lalai dari Ini poros utama. Ya, poros utama. Semua landasannya seperti itu. Jika seorang dai dia kon semua masyaallah mengkhatam kita, oke okay, silakan. Tapi jangan ya mencela dan yang lain bila mereka juga menyampaikan pada masalah tauhid, masalah akidah, masalah ibadah, pun, pun, pun. kita membutuhkan seorang da'i, sunnah yang membutuhkan apa? Yang paham tentang masalah pikir-pikir kontemporer yang umat, perkembangan hidup mereka membutuhkan jawaban tentang hal itu tatkala dia menjawab menjelaskan tentang hukum konservasi, apakah dia tidak da'i tauhid? Ya keliru, kalau seperti itu pembahasan masalah tauhid yang kita pahami dakwah tauhid dakwah yang menyeluruh tapi menitik beratkan pada permasalahan akidah, pembenahan akidah maka masing-masing menyampaikan sedang keahlian dia tapi menjadi prioritas utama konsentrasi utama tauhid. Mari bersinergi. Ya, mari bersatu. Mari saling menyempurnakan pembahasan. Ini dakwah berat. Nah, alhamdulillah semakin banyak para penuntut ilmu yang mereka belajar dari para ulama dari sumbernya, mereka pulang ke tanah air nyerakam pada umat ada yang spesialisasi masalah fikih ada yang masalah akidah masalah hadis masalah usul fikih dan masalah, masalah tafsir tauhid ini bersinergi saling melengkapi saling menyempurnakan lalu bangulah dakwah yang tauhid yang mengajak umat membenahi akidah membenahi ittiba mereka hidup mereka dibangun atas tauhid dan akidah dan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam serta ilmunya jauh dari sikap fanatik jauh dari sikap taklid buta Ya. Nah, inilah sungguhnya dakwah tauhid. Itu yang saya pahami dari da tauhid. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami dari dakwah tauhid. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita dan semua kita semakin sadar bahawa da'wah ini berat membutuhkan sinergi di antara para dai. Nah, seandainya dai yang sampaikan tadi semasa meninggal tidak masalah tauhid lagi, pernyataan ya ini yang bisa mengcapalah umat, ya ini keliru tentunya. diingatkan Nah, tapi kalau saya ada di masalah kontemper, ada artian perkara-perkara yang muncul zaman sekarang ini berkaitan masalah kejadian, kadang-kadang butuh -kadang itu jawaban. Dia bahas, kemudian dia setelah membahas itu, dia kembali lagi menjad umat untuk menjelaskan masalah, ya, akhidah, masalah ilmu, masalah ibadah dan benar. Tidak sebutkan dia dengan hirup pikunya, masalah politik dan yang lainnya. Kan begitu? Ya, ambil kebenaran dia masih terhitung, masih ke dalam da'i yang menjuruhkan pada Tauhid. Ya. Dan bagi da'i yang seperti itu, dia harus paham Nah. Bahawa umat sebagai mengikuti dia dan juga penonton umat, maka dia harus berhati-hati jangan sampai perilaku dan sikapnya membuat umat yang tertipu atau mungkin menyimpang atau salah dalam menyikapi atau mengambil sikap, kena sikap dia juga, ya, tidak ada ketegasan, tidak ada kejelasan, ya. Maka seorang dai harus introspeksi diri. Yang di belakang dia ribuan, jutaan umat. Dia akan melihat, mendengar perilaku dan sikap dia. Seandainya satu kalimat yang muncul dari sikap akan membuat yang lainkan sesat begini dalam dosa yang akan dia tanggung. Apalagi zaman sekarang ini dunia maya, medsos, ya. Dengan mudah mengakses dan mendengar dan mengikuti. Maka berhati-hatilah para dai. Dai sunnah, dai tauhid Berhati-hatilah ya, Jangan ikuti selera Manusia Tapi ikutilah kehendak Allah dan Rasulnya Da'awakan pada tauhid Islam yang benar Anda ahli dalam urusan fikih, Ajarkan umat yang pada fikih Terus kaitkan bahawa dalam beragama dan fikih Kita membangun di atas akidah Anda ahli dalam urusan konsultan masalah keluarga Sampaikan umat butuh Betapa banyak keluarga pemuslim ke yang membutuhkan hal yang seperti itu Keluarga yang pora poranda, anda Bagaimana tatanya membangun keluarga yang sakina Butuh konsultan yang seperti itu Anda anda masak bagaimana akhlak Rasulullah Sampaikan Kaitkan akhlak dengan akhidah dan tauhid Ya begitu Yang kita harapkan dari para da'i Berat tauhid yeah. Demikian mudah-mudahan mencari pencerahan dan juga Introspeksi bagi diri saya yang menyampaikan Seandainya apa yang saya sampaikan itu keliru silakan dikritisi Seandainya itu kenyataan seperti itu Ya mudah-mudahan itu merupakan tawfid dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Allah wa'alam wa sallallahu wa sallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa akhiru da'wan Anil hamdillahi rabbil alamin Subhanaka Allah wa bihamdib Ashadu an la ilaha illa anta istawfiruka Wa atubu ilayh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh